Adi Endre Nyomorék tarpista Ellátogatott országába minden ősszel vadák grófia. Fáradtan és únottan utazott Párizon át haza. Legutoljára talán Norvégiában bolyongott. Húszezer holdas volt az ország a vadák körül. Fehér fedeles kastélya állott neki itt, ezer méterre a falutól. Betegarcú falu volt ez a vadág. Szalmás kunyhóiban rongyos oláhok laktak. Bőseiket a gróf szép apja hozta ide, előzött magyar jobbágyok helyébe. Tíz év óta magyarok is laktak vadágon, az Alföld menekültjei. Dohány termeltek itt a hatalmas grófi birtokon. Mikor érkeztek, még magasan hordták a fejüket. <gül> Azóta megroskodtak ők is. Rongyosak és sápadtak, mint az oláhok. Félnek a bátor gondolattól is. Ha nagyot gondolnak, gyáván lehunják a szemüket. Na ki ne olvassa a védküket belőle valami grófi írnak? A halál vitékének látszik e vidék. Együgyű ember lakóit letarolja az év a kastély számára. Buja földjéből kitudja őket, és viruló nyárban a dús mezőn úgy verejtékeznek itt az emberek, mintha valami szomorú ország bűnösei volnának. Egyébként pedig csendes volt a gróf országa. Az ökröknek szabad volt bőgniük. A cseplőgépek is búkhattak késő őszig. Csak az emberlárba volt tilos. És emberekből soha sem is kívánkozott ki itt a hangos hang. Öröm és harag, elhagyta már őket régen. De összel mindig fölzendült az ország. Úri társaságban vadat űzött a gróf. A falu csenevész népe pehajtotta a gróf elé olykor avadat. Ilyenkor megszínesedett a vidék, az álmos, rongyos, petyőt emberek is éldi látszottak. Mintha mindenkinek joga lett volna ilyenkor élni. Esténként pedig világolt a fehér fedeles kastély. A gróf úr és barátai mulattak. A cselétség nem engedett közelbe jutni senkit, csak a leányoknak kellett ilyenkor besorakozniuk. Minden ember növény vézna volt a országában, de csodálatosan frissek és kemény maradtak a magyar kukás leányok, a dohányos emberek leányai. Ezekben még megőrződött az alföld ereje és melege. Talán a plányaik vagy unokáik csedevészek lesznek. Évek óta így volt ez szokásban. Az urak mulatságára berendelték őszi vadászatokon a leányokat. Ajándékokat hoztak ki reggelenként a leányok, és öreg szüleik örvendeztek. Valamikor olá leányokat rendeltek az urak, de ma már... Nem kellenek az oláleányok, egyre silányabbak s rossz gyomróakká tette őket az énséges táplálkozás. Legények is voltak a dohányosok között, vékony vékonypénzű, semmi legények. De néha magyar harag feszítette az oldalukat, mintha valami nagy emlékezés szállta volna meg őket hogy az urak elragadják sok estére az ő leányaikat. Régen fájt már a legényeknek, de csak elsápadtak sokszor, szólni nem mertek. Sehogy sem tudott egészen tisztán kiformálódni lelkükben az ő érzet nagy igazuk, hogy jönnek ide büszke urak, minden földi jó s ráadásul elkívánják szegény kukás legények lehendő feleségeit is. Csak fehérek voltak a legények a vak és félszeggerjedelem miatt. Bosszúra meg éppen nem gondoltak. A leányokat nem merték vallatni. Vadászatok estéin, dörmögve, korán feküdtek le. Csak a legények csúfia virrasztott. Ezt a legényt tarpistának hívták. Nyomorék tarpistának. 25 éves volt, s olyan magas, mint egy nyolc éves gyerek. Nyakatlan, rüstkös arcú, bénavalú, sántalábú. Csak éppen, hogy mozgott szegény. Ő volt a többiek vidámsága. A nyomorultaknak a vidámsága. Hm, kegyetlenség. Nyomorég tarpista, mintha azért született volna, hogy ezek az árny emberek is nevessenek, néha valaki rovásár. Soha leány komolyan rá nem nézett nyomorék tarpistára. Soha még oly messzen nem esett a csókoktól férfi ember, mint ő. Nem is remélte a csókokat tarpista, pedig a vére talán a legszerelmesebb és legforróbb volt. Súnya testét meg akarta csúfolni a szerelem is, minden bolond vágyával beleköltözködött. És Tarpista, nyomorék Tarpista tudta, hogy őt sohasem fogja leány ajakkal csókolni. És Tarpista volt mégis az egyetlen legénykinek kinek ökölbe szorult a keze, ha ősszel vadászni jöttek az urak és este besorakoztatták a kastélyba a lányokat. Összeszorult a keze, és egy este így beszélt a legényekhez: Hát, ti magyar legények vagytok? A ti rózsáitokat és márkáitokat a nagyurak prédája? A legények kedvetlenül dolgoktak. Nagy ó, haragudtak a nyomorékra s különös keserűséggel elmentek aludni. A kastély ma muzsika szult. Nyomorék tarpista egy este nem tudott lefeküdni. A parkon át bemászott a kastély udvarába. Óvatosan egy ablakig jutott a széles, rejtett tornácon, s benézett az ablakon. Olyan szobába látott, hol vad orgia folyt. Vakat leány, aki szepegve húzódott meg egy sarokban. Volt megrészegített leány, ki az urak tapsa mellett táncolt. A cigányok húzták. Nyomorék majd nem felordított. Egyik leány sem volt az övé. Tudta, hogy soha se lesz egyik sem az. És úgy érezte, rony testébe szorult kis vad szívével mégis hogy most ott, bent őt gyalázzák, az ő rongyos, átkozott fajtáját. Egyik leány ki akar szaladni. Piába nyitotta ki az ajtót, a gróf elébe ugrott nevetve, s kulcsokat rázott. – A <gül> melegyjá, babám, minden ajtó be van zárva. Tarpista lebukott az ablaknál, négy kéz lábi parkodott valamerre. A zsebét tapogatta. A kastélyban tudta a járást. Hátra keült egy lépcsőhöz. Felosont a lépcsőn, s nyitva találta az ajtót. Pár perc alatt a padláson volt. Éjfél volt, s fölcsapott a lág. Rémült ordítások hallatszottak be a faluba. Égett a kastély. Az urak s a lányok alig tudtak kiszabadulni. A legények is felébredtek. A parkban meglelték a nyomoréktar pistát, félholtra verték, s úgy vitték a halára ilyet gróf elé. Höt, ez volt, az, ez, ez volt, bentós Ágos úr. Egész este átkozódott. No, tessék, a csendőröknek adni! Ha a drot hagyja a tömlődszbe, ez a világ csúfja!